الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له وأشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبدوه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقوته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سريدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقل فاز فوزا عظيما فإن أصدقوا الهريث كتاب الله wa khul lu huda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam washar al fa inna kullam hudasadin bidah wa kulla bidadin dalala wa kulla dalalatin finnar ma'ashir muslimin ibadallah 'azni wa 'azqullah alhamdulillah bi'znillah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam majlis ini untuk kita membaca karya-karya para ulama, yaitu karya Sheikh Al kan, Alam Muhammad bin Zainul Sayyidin, di dalam kitabnya yaitu Kitab Lail. Karena para ulama adalah sebagai penitah bagi umat ini. Ulama' adalah tempat untuk bertanya Tempat mengembalikan sesuatu ketika ada problem Ketika ada masyakir Maka jangan sampai para ulama' dikesampingkan Atau jangan sampai para ulama' Tidak dijadikan sebagai penasihat mereka Maka ketika mereka menjauh dari para ulama, ketika mereka tidak mau mengembalikan permasalahan permasalahan kepada para ulama, ulama Al-Kibar ul maka ini merupakan tanda-tanda bahawa di dalam hatinya ada sesuatu, ya di dalam hatinya ada sesuatu. Ketika dia sesat para ulama, atau ketika dia mendengarkan nasihat ulama. Tidak menjadikan sebagai tolak ukur dia di dalam menjalani al-haq, menjalani kebenaran. Kemudian dia lebih memilih, ya, yang lainnya, mencari-cari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, apa yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, maka dia menjauh. Kemudian mencari-cari Sesuatu yang Apa ini sesuatu yang sesuai dengan Keinginan hawa nafsunya Allah Terlebih lagi kita Yang terkadang semangat Yang terkadang turun semangatnya Yang kadang hati ini menginginkan Untuk terus menambah kebaikan tetapi terkadang hati ini Menginginkan untuk Malas-malas berbuat kebaikan Maka kita pun senantiasa Mengikat diri-diri kita ini kepada Ahlinya kepada para ulama Kepada asatidak-asatidak kita Yang mereka senantiasa konsultasi Dengan para ulama Ketika terjadi problem-problem yang ada Kemudian kembali kita melanjutkan dari Kitabul Ilm yang kita telah sampai kepada al-fasl awal dalam Kutubul Ilm. Kita telah menyebutkan perkara yang pertama yaitu mengetahui tentang judul pembahasan suatu kitab. Dan yang kedua kita mengenal atau mengetahui istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sehingga dengan itu kita akan mudah, ya, membaca kitab-kitab mereka. Seperti di dalam kitab al-rumarom, ketika disebutkan istilah-istilah seperti mutafakun alaih, maka yang diinginkan oleh Ibn Hajar Alas kelayan Rabbul Allah bahwa dia adalah al Bukhari wa Muslim berbeda halnya dengan pengarang al Muntaqoh yang disebut dengan mutafaqun alaih ada tambahan al Imam Ahmad yaitu al Imam Ahmad al Bukhari wa Muslim nah, kemudian kita lanjutkan al Aslisl yang ketiga ma'rifatu uslubihi wa ibaratih ya kita mengetahui gaya bahasa uslub-uslubnya wa ibarat dan ungkapan-ungkapan yang digunakan para pengarang-pengarang kitab itu biasanya terdapat di dalam mukaddimah pembukaan kitab Maka di sana sudah disebutkan Naam. sudah sudah disebutkan usul-usulnya, ibarat-ibaratnya telah disebutkan. Walih ada tajdu anak ida Qur'an alkitab, awalah tak la si fil kutubil ilmiyah al mamluah al mamluati ilman Tajidu annahu tamurubik al-ibarat Tahtaju ila ta'amulin wa tafkirin Fi maknaha Oleh kerana ini Engkau mendapati Atau engkau menjumpai Bahwasanya jika engkau membaca kitab Maka pertama yang engkau baca Ya Membaca kitab dari pertama yang kau baca Lebih-lebih dalam kitab-kitab ilmiah Kitab-kitab ilmiah Yang di dalamnya dipenuhi dengan Ilman Dipenuhi dengan berbagai ilmu Maka engkau akan menjumpai Akan melewati ungkapan-ungkapan Yang memerlukan kepada Ta'ammul, Ya kepada perhatian wa dan pemikiran. Ketika membaca karya-karya ilmiah, maka di sini diperlukan apa namanya keseriusan. Diperlukan tafkir, memikirkan apa yang dibaca tersebut. Fi ma'naha yaitu memikirkan tentang maknanya. Mana dari bacaan Dianna kalam taalifhu tidak pernah dah berkitab alaftho. Karena sesungguhnya engkau belum terbiasa. Ya, engkau belum terbiasa dengan gaya bahasa yang disebutkan pengarang. Maka perlu diperhatikan, perlu dipikirkan di dalam apa yang diinginkan oleh pengarang buku itu. Maka jika engkau sudah berulang-ulang Mendapati Istilah-istilah itu tadi Maka Ketika membaca kitabnya Engkau akan terbiasa Sudah terbiasa Nah Demikian pula Kitab-kitab Yang berbahasa Indonesia Nah kadang beberapa istilah itu Disingkat Untuk apa ini tidak panjang lebar sehingga tidak menghabiskan kertas yang banyak disingkat. Wahuna kaidon amrun khairiz anitaaamul alkitab dan di sana juga ada perkara Kharij, perkara yang lain atau perkara yang keluar dari attaamul bermuamalah bersama kitab. Wahwa at-taaliku bil-hawashi, yaitu catatan atau taalik, ya catatan catatan kaki. Jadi biasa ada kalimat, kemudian kita kasih kode, apakah kode bintang atau ya ada kode, kemudian di bawah ada catatan tertulis. Nah bisa dengan cara seperti itu atau dikasih nomor nomor satu umpamanya. Nah di bawahnya ada keterangan satu antum tulis faidahnya. Bisa dengan seperti itu. Oh. Yeah, Bilha bilhawamish ya catatan oh, kaki alhawamish. Au alhawashi atau dengan menggunakan catatan pinggir. Jadi biasa di buku itu ya di pinggirnya ada yang kosong. Nah, itu dicatat. Dicatat di situ, keterangannya Nah untuk Biar tidak lupa Ya, ketika merujuk Naam membaca Maka di situ saudara keterangan Yang mengomentari oleh para ulama Seperti mempunyai Menyebutkan ayat Kemudian dari ayat tersebut ada faedah Dari para ulama Maka dia bisa Mencatatnya di catatan kaki Yang namanya hawamish atau catatan pinggir yang disebut dengan Hawashi. 6. Nah, catatan pinggir Hawashi. Fahal ghaib dan mim mesti boleh taulah bilm ayat tanimahu. Maka ini juga sesuatu yang wajib bagi penuntut ilmu untuk betul-betul perhatian dengannya. Terlebih kita mempelajari bahasa Arab yang terkadang kita tidak mengerti artinya, tidak tahu maknanya. Ya kosakata yang kita tidak mengerti. Maka ketika kita mendengarkan atau membaca artinya seperti ini dan kita belum tahu apa ah, ditulis. Tidak mengapa buku itu penting tulisannya. Yang penting dia paham. Daripada bukunya itu bersih, tapi ketika dia baca, dia tidak tahu artinya. Sehingga dia harus mencari kamus, kemudian ya mencari kosakatanya. Ya kosakata. Dari bahasa tersebut atau kalimat tersebut. Wajah marut sebhi masalah tahdajul syarhin. Apabila melewati suatu masalah yang memerlukan kepada syarah penjelasan au ila dalilin atau memerlukan kepada dalil au ila ta'lilin ta yahsha ayansahu fa inna yu'laq imma bil hawamish wa huwa alladhi 'ala yamin am al-yasar aw bil hashiyah wa asfal Atau dia memerlukan kepada ta'lil. Alasan-alasan ta'lil. Jadi menginginkan keterangan-keterangan dari pembahasan. Yang mana dia khawatir. Lupa. Dengan keterangan tersebut. Maka bisa dia menta'lik. Ya menulisnya. Ya dengan tulisan yang di pinggir-pinggir tadi. Ima bilhamish. Ya bisa dengan cara alhamish. Abad al-Hamis Yaitu catatan yang di sebelah kanan Atau di sebelah kiri kitab Ditulis Sebelah kirinya Itu di sebelah kanannya ya Tempat-tempat yang kosong itu ditulis dia Keterangan-keterangan Dan ternyata hal-hal yang seperti ini Sudah kebiasaan para ulama Mereka mencatatnya Di sebelah kanan atau sebelah kiri Abad al-Hashiyah atau dengan cara al-hashiyah al-hashiyah ini fil asfal catatan yang ada di bawah yaitu di bawah kaki tadi, catatan kaki asfal rendah yang bawah wa kathiran ma insan misli hadhil fara'id dan mayoritas atau kebanyakan luput ya kebanyakan manusia luput yang seperti ini dari faedah-faedah. Ya, dia luput dari faedah-faedah yang banyak. Yang ketika dia tidak mencatatnya sebelah kanan, sebelah kiri atau dicatatkan kikinya. Padahal bukunya masih banyak yang kosong. Tapi tidak ditulis sama dia. Tidak diberi keterangan sama dia. Ah, maka ini ya, luput darinya. Kata Syekh. Faedah-faedah. Nah allati law Allah qah lam tastagrif alaihi illa daqiqatan aw daqiqatayn ya kalau saja dia mentaklif tadi dia mencatatnya sebelah kiri dan sebelah kanannya atau di catatan kakinya maka dia hanya memerlukan waktu yang sedikit ya 1 detik ya atau daki kotain 2 detik Hanya waktu yang sebentar Tetapi kalau dia Tidak mencepatnya Maka dia harus berusaha Membuka lagi di kitab-kitab yang lain Membuka lagi di kitab-kitab yang besar nam Sehingga memerlukan waktu Kadang sejam 2 jam Tidak cukup Bahkan kadang harus sehari 2 hari baru dia menemukannya. Tetapi kalau dia sudah pernah mempelajarinya, kemudian dikasih keterangan umpamanya hal ini telah berkomentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya, jilid sekian, halaman sekian. Ya. Maka ketika dia ingin membahas yang lebih luas, maka dia sudah menentukan kitabnya, jilid ini, halaman ini pembahasan tentang ini. Cepat langsung terbuka seperti orang membuka HP yang diinginkan cepat 6 nah, itu kalau dia mencatatnya di sebelah hawashi. atau catatan apa kakinya ini ثم اذا عادا li yatazakkarha bakiyamuddatan ya tadzakkarha wa qad dha yadhkuruha kemudian Apabila dia kembali memerojah Atau mengingat kembali Maka sebentar saja Untuk mengingatnya Padahal kadang sebenarnya Lain ur'ah Dia tidak mengingat Tapi ketika dia buka kembali Pas situ sudah penuh dengan keterangan-keterangan Ya Umpamanya dia pembahasan akidah Situ lagi Caklat akidah yang gamblang Umpamanya, Kemudian dia tulis cekatan kakinya Ya, kelompok-kelompok ini yang menyelisih yang seperti ini, disebut umpanya Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, disebutkan semua yang menyelisih akidah yang akidah yang sahih. Bayangkan lagi alat-alatul ilmi. Ayyakali ya bidzalik. Maka sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk perhatian dengan yang demikian itu, ya, untuk perhatian. Lasia ma fiqutu bil fikih lebih-lebih dalam kitab fikih, ya, banyak pendapat. Kemudian di sana ada khalu rojih. apa ini pendapat yang kuat? Bahkan terkadang disebutkan pendapat itu satu dua tiga pendapat. Kemudian yang rojeh rupanya pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang ketiga ini membantah pendapat yang kedua dengan dalil-dalil. Membantah pendapat yang pertama dengan dalil-dalil. Jadi kadang panjang penjelasannya. Maka diperlukan catatan ya untuk dia menulisnya. Nah, apalagi kita bermadis dengan masyair. Ya, sampai sedetain itu mereka membahasnya. Jadi ketika menyebutkan pendapat kadang banyak pendapat masing-masing punya dalil ini ini ini masing-masing punya dalil kemudian dia merujihkan pendapat yang rajih atau yang tenang kepada kuat yang kuat pendapat yang ini kemudian pendapat yang pertama dengan dalil ini bantahannya seperti ini ada pun yang kedua bantahannya seperti ini kadang sampai sedetail seperti itu dalam masalah Al-Faqih Ya murru bika Fi ba'dil kutub Masalah Maka akan lewat Kepadamu pada sebagian kitab Masalah Ya satu masalah Ya akan lewat Bersamamu satu masalah Pada sebagian kitab Wahukmu Wahukmiya Dan hukumnya wayahsul indak tawquf wa iskal sehingga engkau berhenti tawakuf wa iskalan engkau mendapatkan iskal problem muskil fa idza rajatal kutub maka jika engkau kembali merujuk terhadap kitab-kitab yang lebih luas menal kitab allazi bainainaik dari kitab-kitab apa yang ada pada dirimu? Ya, kitab-kitabmu. Wa wajad ma wajad ta qawlan masalah. Maka sungguh akan engkau dapati ucapan yang menjelaskan masalah itu. Ya. Fa innaka ta'allaqa min ajli an tarji' ilai maratun ukhra. Tak juta irlah hidup naruju irlah kitab Allah di minhu teminhu faham mimma iba firqa ni kelakat maka jika engkau minta alik ucapan itu tadi ya engkau minta alik. yaitu catatan kaki atau catatan pinggir tadi minajil antar di irlah sehingga engkau ketika sudah mencatatnya di catatan kaki ataupun catatan pinggir tadi engkau tinggal merujuk kepadanya pada kali yang lain jika engkau memerlukannya jika engkau berhajat kepadanya maka dua rujuk tanpa harus merujuk kepada asli kitab yang engkau telah menukil darinya Jadi apabila Pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari tadi Kita telah mencatatnya Keterangannya di dalam Apa ini di catatan kaki Ataupun catatan pinggir Sehingga ketika kita menguroja Mengulang kembali Ya tinggal membaca pinggir tadi catatan pinggir, Tanpa harus kembali lagi Membuka kitab yang besar Kepada asli kutub Karena kita sudah mencatatnya di catatan-catatan pinggir Ataupun catatan-catatan kaki Sehingga ini lebih memudahkan Yang engkau telah menukulnya tadi Fahada mewafir alikal waktu, maka ini engkau akan menghemat waktu Ya, menghemat, menghemat waktu Kalau kita sudah baca kitab yang besar itu kadang banyak keterangan Keterangan banyak panjang lebar sehingga yang memakan waktu yang tidak sedikit Kemudian al-amr sani, dalam masalah yang ketiga ini, iaitu untuk mengetahui uslub dan ibarah, perkara yang kedua, mutalaatul kutub ala nama'in. Muto'la'ah Kitab Itu ada dua macam Yang pertama awalan Muto'la'atu tadabburin Watafahumin Muto'la'ah mengulang Untuk tadabbur Watafahum Dan untuk memahami Naam maka fahadhi la buda ayyata ammalan insalu wa yata anna. kalau mutolaah dengan talabur, mentadaburi dan memahami maka ini mesti dia ayyata ammal dia betul-betul perhatian, ya, manusia perhatian wa yata dan ya sama, yata itu betul-betul ya perhatian juga memikirkan Ketika dia mutola'ah Yang kedua Mutola'ah Mutola'atul istilah'i Fakat Maka dia mutola'ah Untuk mengetahui Ya Mutola'atul istilah'ah untuk mengetahui Fakat yanduru min khilaliha Ala maudu kitab Maka dia hanya melihat kepada isi dan isi atas maudu'ul kitab, isi dari kitab judul kitab, ya, isi keterangan judul kitab. Wa ma'fi min al-mabahis dan apa yang diterjemahkan dari al-mabahis, pembahasan pembahasannya. Wa ta'rif alam admunil kitab dan dia mengetahui Isi kandungan kitab. Ya, dia mengetahui isi kandungan kitab. Wadalah kami menghilari tasfah yang demikian itu. Ya, yaitu dengan cara dia melihat dengan membuka membuka buku itu. Ya, tasfah membuka membuka buku yang akan dimutaraah yang akan dibaca wa qiraatul syariatin lil kitab dan dia ketika membacanya apa ketika membukanya membaca dengan dengan cepat ya membacanya dengan dengan cepat maka para ulama ketika duduk Ya, ini para talabah, para ulama dulu ketika membaca pelajaran terhadap syekh-syekhnya, maka kita itu dibaca cepat. Dibaca cepat. Ya, kapan dia tidak paham, abang ah, istimewa diterangkan. Dibaca dengan dengan cepat. Maka fadilah yang yasul fiha minat ta'ammul wa tadabbur. Makaan seperti ini, ya, tidak memerlukan padanya taamul atau terabur. Kita ya, dibaca, kita dibaca, terus dibaca. Nah, maka ini tidak memerlukan atau tidak memperoleh padanya taamul perhatian dan terabur. Maya sulofinnaul awal sebagaimana yang terjadi pada jenis yang pertama tadi. Ya, ketika Seorang ini terabur dan memahami, maka dia betul-betul perhatian, dia teliti. Nah, yang kedua ini Dia hanya sekedar melihat isinya saja Judul buku ya, Atau Pembahasan-pembahasannya Sehingga dibaca sepintas saja Maka tariqatul misli Fikiratil kutub Maka cara Yang semisal yang terbaik Ada yang terbagus Fikiratil kutub di dalam membaca Al-Qur'an, at-tadabbur atau fakr filmaani wal isti'anati bidabil fahmi min al-laili as-sahi. Maka tabligh yang terbaik, jalan atau cara yang terbaik, yang terbagus seperti ini di dalam membaca kitab at-tadabbur. Dia at-tadabbur. Atau fakr filmaan memikirkan tentang maknanya, memikirkan maknanya wal isti'anah dan dia meminta bantuan kepada orang yang memiliki pemahaman dari ahlul ilmi ahlul ilmi as-suhih yang sahih ya, karena sekedar membaca, tanpa dipahami, sekedar baca ya, hanya sekedar lewat, namun ketika dia tak ada buri, dia memikirkan maka ini kata Sheikh Tori koyang yang terbaik. Tentunya ketika dia ingin mendapatkan yang terbaik seperti ini dengan meminta bantuan orang yang memiliki pemahaman yang tinggi dari para ulil alim. Walyakfa an na awda al koduk bidalik. Maka tidak samar lagi bahawa yang paling utama, ya, ketika menelaah kitab. hal itu ya dengan yang tadabbur tafahum ya tadabbur dan al faham itu tadi tafkir fil ma'ani kitab lazu jal ya yang paling utama yang ini itu adalah tadab kitab lazu jal karena di dalam kitab Allah azza wajalla seseorang akan betul-betul mendapatkan ya sesuatu yang yang terindah atau yang terbaik Sebagaimana Jubair ibnu Mutim, ketika dahulunya sahabat ini, ya selalu menghalangi perjalanan manusia. Nah, maka ketika Nabi membaca ayat, ya di dalam surat At-Tur, anda lupa ayatnya, tapi dalam ayat itu menyebutkan, apakah Manusia itu mereka menciptakan diri sendiri ya? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu Atau mereka sendiri yang menciptakan Atau mereka kaya menciptakan langit dan bumi Kemudian ayat selanjutnya Ada tiga ayat kalau tidak salah Maka ketika mendengarkan ayat ini Padahal di saat itu masih musyrik Belum masuk Islam, masih musyrik Nah, Ya, mendengarkan ayat ini hampir-hampir hatinya itu apa ya, terbang, ya, karena keimanan tadi. Dan dia mengatakan di situlah pertama kali masuknya keimanan di dalam hatiku ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Nah, tidak seperti kori-kori kita Ayat-ayat azab -ayat Lantunannya semakin indah Sehingga orang yang mendengarkan Bukannya rasa takut Tapi sesenang, wah bagusnya suaranya Padahal orang yang mengerti maknanya ketika dia melantunkan ayat-ayat itu Dia akan menangis Ayat siksaan Ayat azab Tetapi kalau kori-kori ah Ya biasa aja dilewati bahkan mungkin semakin ayun-ayunkan suaranya sehingga orang yang mendengarkan kayak terayun-ayun juga. Enam. Ini bedanya ketika orang yang memahami maknanya dan orang yang tidak memahami maknanya. Waalaikumussalam muthabaroh maka wajib untukmu untuk bersabar dan muthabaroh dan kokoh. Fa insanu atun khairan ausa sabar. Maka tidak ada pemberian bagi manusia yang pemberian terlebih baik dan lebih luas selain daripada as-sabar, bersabar. Naam. Memang melelahkan sih. Capek. Tapi ya itu sudah jalan terbaik. Coba kita ketika라우 di sini atau di Jogja, memang latih itulah capek. Tapi ia balasannya juga setimpal. Nah, atau kita dawro di mana belajar di mana atau duduk di hadapan para macehir. Nah, memang capek. Tapi kata sheikh, alaihi sabar, wal muhbaroh. Ya, wajib untuk bersabar dan kokoh. Ya, karena tidak ada pemberian bagi manusia yang terbaik dan paling luas selain daripada as sabar bersabar itu tadi. Dan sedikit memang orang yang mau bisa bersabar. Kebanyakan orang itu senang hurah hurah. Nah, coba kalau ada acara musik umpamanya dari ibu kota atau dari jawa sana ke sini, enam maka di situ akan berkumpul orang yang sudah tua tua anak-anak sampai orang tua tua berkumpul semuanya, itu pun bayar tidak sembarang masuk bayar, enam sampai tengah malam banyak yang hadir tukang parkir sibuk mengurus kendaraan. Setelah itu kemudian ada yang terijja-inja, ada yang meninggal, satu dua terijja-injanya. Banyak yang manusia yang menghadiri. Coba kalau ada? Nongro apa namanya? Ya. Ada taklim. Yang mana di sana membahas tentang hal-hal yang bisa memasukkan seseorang ke jannah gratis dari pungut biaya. Maka yang hadir ya tidak seberapa. Sedikit yang hadir. Naam, tidak bersabarnya mereka untuk mendengarkan kebaikan. Tetapi kalau keburukan, lantunan musik, naam sekalipun dengan biaya yang besar, mereka sanggup untuk mendatanginya Maka itulah janji setan. Yang dia telah berjanji dengan apa Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan ya sedikit sekali ada hamba yang mau bersyukur. Kecuali hamba-hamba yang mereka betul-betul ikhlas, mukhlasin. Naam. Tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Cetahon, senantiasa berusaha untuk menggoda mereka agar tergelincir dari kebenaran. Al-Amr syaris perkara yang ketiga jamul kutub mengumpulkan kitab, mengumpulkan kitab-kitab. Berkata Syeikh Utsaimin yang bagi itu label ilm aiyhuris adalah jamul kutub. Sepantasnya bagi penuntut ilmu. Untuk bersemangat Mengumpulkan kitab Membeli kitab-kitab Nah Semangat Untuk membeli kitab Karena kitab Semakin hari semakin mahal Bukan semakin murah Nah sekalipun BBM turun Kitab tidak akan turun Nah tetap Harganya naik terus Paling tidak bertahan Walakin ia tidak bilaham misalaham. Akan tetapi ketika dia mengumpulkan kitab, maka dia memulai dari yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Namp. Ini kitab-kitab yang selagi dah diutamakan. Kemudian yang terpenting berikutnya dan yang berikutnya. Fa'ida kan insan qolilu datil yat. Maka jika manusia itu sedikit memiliki iat, memiliki tangan, katanya sedikit, sedikit hartanya, sedikit uangnya, balasannya melakhir, maka ini bukan sesuatu yang baik. Uangnya sudah sedikit, ya, kemudian dia mengumpulkan kitab. Balasannya melihikmatnya syiar kita dan kasiroh. Maka bukan termasuk hikmah dia membeli kitab-kitab yang banyak. Yunsimnasahu bigaramah. Bigaramati qimatikah. Yang melazimkan dirinya atau menjadikan sebab dia berutang. Ya, qimatah. Tadi yang nilainya mahal. Memiliki nilai. Sementara dia Uangnya sedikit Sehingga dia berusaha untuk beli Tapi akhirnya utang Nah Palaishan menukar Kata Syekh Ibn Sayyid Fa'inna hadha min su'id tasarruf Kain termasuk Seburuk-buruk Tasarruf Yaitu membelanjakan Atau seburuk-buruk tindakan Ya paling tidak Kalau tidak punya kitab Tidak bisa membeli Ya Mencatat Karena para ulama dahulu Ya kebanyakan mereka mencatat Menulis Pertama 5 Musyafi Dia mencari buku-buku Yang buku-buku itu Selemparnya ada tulisan Sebelahnya tidak ada tulisan Nah itu dipakai Yang sebelahnya tidak ada tulisan Dipakai untuk menulis Fa'idha lam yemkinuka Antashtariya Min malik apa yang mungkin untuk استعير من اي مكتبه maka jika tidak memungkinkan engkau untuk membeli dari hartamu maka memungkinkan untuk meminjam dari berbagai perpustakaan mana saja nah alhamdulillah kalau antum bisa berangkat ke saudi kadang di saudi itu dibagikan buku-buku itu gratis yang penting antum ada kenalan ya bisa diantarkan ke maktabah maka di sana kitab-kitab itu ya kitab-kitab kecil diantaranya, antaranya nah, itu mendapatkannya gratis beti kitab-kitab aqidah ya matan-matan itu biasanya dibagikan gratis enam sekuatnya antum mengambilnya yang penting jangan overbagasi overbagasi justru bayar Nah, jadi kalau memang tidak punya harta, ya tidak so juga dipaksakan. Bisa meminjam temannya, nah atau fotokopi atau yang lainnya. Nah, tapi repotnya juga karena fotokopi lebih mahal fotokopi daripada aslinya. Nah, itu lagi yang repot. Kebanyakan fotokopi yang hampir sama dengan aslinya kelihatan fotokopinya. Kebanyakan pesan di Jawa belum ongkos kirimnya sampai di sini cuma beda-beda 10.000 20.000 tapi ya tetap berusaha bagaimana biar dia bisa mendapatkan kitab-kitab tulisan ini karena yang namanya buku itu tidak akan basi ya ketika dia sudah memanfaatkan maka bisa lagi dimanfaatkan oleh yang lainnya dari anak keturunannya Nah Ya tentunya anak-anak keturunannya juga Dia usahakan agar Belajar juga Sehingga ketika dia mewariskan kitab itu Juga bermanfaat untuk Anak cucunya Namun ketika anak cucunya tidak mau belajar agama Ya bagaimana dia bisa Membaca dan memahami kitab-kitab itu tadi Nah Hanya terkumpul di rumah tapi tidak Dimanfaatkan Barangkali yang kita bisa Baca pada kesempatan kali ini, alhamdulillah malam hari ini tidak mati penyerangnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.